Det var en tant om en farbror som satt vid köksbordet till frukost som de har gjort de senaste 77 åren. Gubben satt med, med kaffe, fat och på sig. Och kärringen satt och läste tidningar. Efter en stund så kom hon fram till en sidan, familjesidan. Men nu är det Johan, nu har kallep upp i backen dött. Ja, så han det. Ja, ja. <skratt> Vad dog han av? Jag här står inte. Man kan man dö av tacka? <laughs>